Välkommen till det fria Sveriges Radio. Idag är det måndagen den 17 juni. Sverige står utan artilleri och det här är Radio Framåt, avsnitt 69 år 2013. Det är måndag, det är Radio Framåt och äntligen är vi fullthalliga igen. Jag heter som vanligt Dan Eriksson, det har inte hänt någonting annat där och jag har med mig Jonas Stegär. Hallå, hallå. Och Magnus Osten Söderman. God kväll allihopa och välkomna till ett underbart program. Ja, det kommer bli helt fantastiskt det här i vanlig ordning får man väl säga och slå sig för bröstet. Nej, naturligtvis. Nu ska vi ta det lugnt här va? Ja, det fakt faktum är idag att nu med de här nya fina mikrofonerna så känner jag att eh, Radio Magnus har verkligen fått en renaissance. Det känns mycket roligare eh, att, att sända radio när man har lite sådana här pryglar, mm. Vilket gör att man känner att nu så kör vi på riktigt. Jag vill ju fortfarande mm. ha en sån här stor blinkande on-air-lampa när vi sänder. <laughs> det, som lyser och är fin. Ja, det, det känns ju väldigt det. onödigt på jättemånga sätt, men no ändå så skulle det rama in så härligt. Ja, jo, men det, det får vi ju faktiskt satsa på att skaffa en till dig. Ja. Jag tror det kan vara viktigt. <laughs> för för radiens utveckling. Ja, precis. Vill ni donera pengar till min radiolamp? Nej. Det hoppar vi över. <laughs> Jonas. Ja. Ja. Magnus. Nej. Ja, ja jag, vill jag vill förtydliga mig. Ja. Eh, eftersom jag konstaterat att Sverige står utan artilleri. Det är så löjligt så att jag måste bara förklara det här hela. Det är, lite bra. Det är nämligen som så här att <gör> i sann i san anda av att eh, inte vilja för kunna försvara sitt eh, fosterland så har ju Sveriges försvar lyckats med bedriften att då i dagsläget eller sen juli år inte ha ett, inte en enda artilleripjäs eh, för att de är skickade till vapentillverkaren för att uppgraderas. Så vi har alltså inget atleri och vi har en Howitz i och sig, men den har skjutförbud <skratt> <skratt> så att, och den står i Boden då, så att kommer, om fienden känner att de ska invadera nu så ta inte Boden för där finns den en Howitz med skjutförbud men övrigt så har vi inga inga, inga pjäser i hela Sverige och det är ju fantastiskt. Men du vet, våra fiender finns i Afghanistan och Irak och Libyen och, och ja, sådana där ställen. Precis. Och sen finns det lite överallt mitt ibland oss, men man kan ju inte använda attleri mot, mot dem. Det är en Nej. helt ny situation, ett helt annat strategiskt läge. Det är sant, det vore faktiskt overkill att skjuta ut radio framåt med haubits. Jo, man känner här att äh, Jonas har lärt mycket av Sten Toljfors. Jag mm. vet nu hur man, hur man ska svara på sådana här... Mm påhopp. Nej men jag vet inte hela försvaret det känns som att okay, kan de inte bara strunta i det helt då liksom det här känns ju bara onödigt att hålla på Ja det känns ju bara löjligt faktiskt ja. och ja, här De, säger de vi... har ju struntat i det helt på sätt och vis, jag menar, vi kan ju inte påstå att vi har något försvar värt namnet på det sättet längre utan det ska ju fungera som insatsstyrk i det globala imperium som, som byggs upp men mm. något svenskt försvar är det ju inte. Nej Även om det kallas för svensk försvarsmakt. Men... Ja. Jo då. Jonas, hur var festen igår kväll? Festen? Mm. Ja, det, det måste ha varit väldigt så Jag kommer inte ens ihåg vad den var om eller varför jag var där. Nej, jag vet inte om du var där men jag såg att det var en, en stor fest nämligen i Gävle igår. I Sjömanskyrken. När man anordnade en fest för de hungerstrikande ensamkommande flyktingbarnen. Okej, okay, nej jag var inte där nej, okay. Jag, då jag då missade, missade den festen Ja du har felaktig research här Men, men det verkade mm. trevligt i alla fall Det var knytkalas och arabisk dans och sånt Ja, jag måste säga att jag är väldigt duktig på magdans eh, numera Jag var ju naturligtvis där <laughs> ja, eh, Det misstänkte och, jag också Ja, så att jag, jag hade en, en burka som bara täckte ansiktet Okej okay. <laughs> eh, Och sen dansade jag Det var trevligt Ja, för dig kanske <laughs> um, och uh, prinsessa Madeleine har gift sig här också När vi har på bablat bort uh, Du uh, Magnus som är en stark uh, anhängare Av det nuvarande kungahuset Måste bli väldigt glad <laughs> <laughs> Jag har läst det på internet Ja precis jo, jag, jag är en av monarkin Eller en, en av Bernadotte Etters Främsta försvarig naturligtvis Att jag har varit uh, överlycklig för Madeleines räkning naturligtvis. Eh, nej, men det är väl kul för henne naturligtvis att gifta sig. Det, det kan jag tänka mig. Men eh, jag vet inte. Det känns ju mer och mer däst och avslaget hela det där. Och man blir ju mer och mer förbannad på hur, hur den svenska monarkin ser ut. Men eh, för den saken skulle betyder inte att det är någonting vi hastigt och lustigt ska göras av med. Eller kasta ut. Eh, så att säga, kasta bort baby med badvattnet. Men eh, nej, jag vet inte, det var inte alls lika intressant i alla fall som när Victoria gifte sig, men hon är ändå tronföljare så det hade väl ett större värde. Fast att Madeleine att är så... snyggare. Eh, Madeleine är snyggare, det stämmer. Så det hade för mig varit en sorgens dag. Ja, det förstår jag. Du har ju gått och hoppats, jo. det har vi ju pratat mycket om. 25 års längtan fick ett abrupt slut. Ja. ja. Det är hårt. Det är hårt. Det är hårt att vara förälskad i en prinsessa, men inte om man heter Chris O'Neill tydligen. Nej. Um, vi går vidare med vårt härliga fasta inslagar. Du har och presenterat det i historien den här veckan. Och vi börjar år 1631. Den lilla irländska byn Baltimore attackeras av algeriska pirater. Är det föregångarna till somaliska pirater då inte? Det måste det vara som kom kommer vara lite högre norrut, så att säga. Ja. Algeriet ligger mer norrut än Adenviken, naturligtvis. Men det är spännande, alltså hela den här pirat... Det har ju blivit så mycket populär, histor popul populär kultur kring det här med pirater. Men det, det är faktiskt väldigt intressant med, med pirater och med vad de pysslade med hur det såg ut på haven under den här tiden. Spännande på, på många olika sätt och vis och och någonting man mycket väl kan, kan fördjupa sig ännu mer i, tycker jag personligen. Sen eh, var det ju inte helt alltså pirater hit och pirater dit. Eh, det var ju mycket politik inblandat naturligtvis. Så många pirater var understödda av olika härskare och förstar och kungar och så, vis, och så vidare. Den här arrangeriska piratskeppet bland annat var ju faktiskt under kapten. Alltså kaptenen var någon engelsman och så vidare. Så att, eh, men spännande är det i alla fall. så. Att, mer om pirater. Vad tycker Jonas det är om pirater? Mm. Ja du, det beror lite grann på när och uh, hur höll jag på att säga. Ja. Um, men det är ju som du säger, det är ett väldigt komplext uh, fenomen det där. Och uh, också som du också sa, att ja, ibland så, fick, så, så, så agerade ju pirater med, uh, med, med olika europeiska staters goda minne. Man, man fick uh, fribrev kallades det för va? Mm, mm. Um, som som um, Gav en beskydd från, från antingen England eller Alltså England var väl de som utnyttjade det där mest Tror jag mm. Och det började redan under elisabetansk tid Med, med mm. sådana som Francis Drake och andra um, Så att när visst Det är ett intressant um fenomen. Jag tänker på det där med just algeriska pirater. Jag vet inte om de var från algeriet just, men visst var det pirater var väl upp och gjorde en, en ganska berömd rädd ända uppe på Island har jag för mig. Okej, okay, jag 1700 talet så mm. att, um... I, I just den här attacken så deltog ju alltså pirater som var det var holländare, algerier och ottomaner. Mm -hmm. mm, men de, jag ser att att de, under den attacken tog de 108 Fångar som de tog med sig som han fick leva som slavar resten av livet i Nordafrika. Mm. Ja, det där är ju hemska saker. Alltså efter alla krig, om vi inte bara tar piratattacker då. Utan tänk alla krig som fördes långt bort från hemmet. Där människor blev kvarlämnade, fångatagna, bortförda i slaveri. De levnadsöderna som, som de här människorna gick igenom och deras efterkommanden. Det är ganska... När man tänker på det på det sättet, när man återigen när man sätter ner saker på individnivå så blir det väldigt väldigt känslomässigt på en gång. Ja, eftersom att det då inte blir heller bara individnivå utan då blir det en hel familj, en hel släkt, en hel by kan det vara som, som drabbas även om det bara... Ja, precis. Mm. Och, vi, vi Men, och det här ju... var ju brukligt under mm. den från, från kanske inte minst nordafrikanskt håll. Och, och det var mängder och åter mängder europeer som... som så till fånga tog och föddes till, till, till en slav till varu, bokstavlig slav till varu i, i Norda det... Jonas. Jag tror att vi har tappat Jonas. Ja, jag tror det också. Jag tror att Jonas inte skulle byta rum. Det Nej, det, det var där. Så fantastiskt bra ljud och härligt förra gången. Jag vet inte ja. om det är bättre internetuppkoppling där eller vad det kan vara. Det vara det. Ja, en annan sak om pirater det är att Per Engdals självbiograf, självbiografi, Fribytare folkhemmet. Den heter just Fribytare. Eller snarare så här Fribytare, det är ett annat namn för pirater. Okay. Där sprakade det till... Ja, vi får ja. vänta på vi, Jonas där. Vi går ja. vidare. Vi går vidare och vi happ, hop, happar, hoppar fram till 634, För då begravs Gustav Adolf den Stora i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Och eh, när vi pratar om Riddarholmskyrkan så kan vi ju föreslå att om man är i huvudstaden så bör man definitivt ta tillfället i till akt att besöka den kyrkan. Eh, det finns olika kor med de olika kungetterna där de ligger begravda. Det finns... Eh, Riddarsköldare för de som har mottagit serafimråden och så vidare. Är det är en majestätisk och vacker kyrka som har ett stort kulturarv inom sig, bokstavligt. Mm. Har du varit där då? Ja, det har jag varit, men det är nog länge sedan nu. Mm. Uh, säkert. Alltså, Det var inte med skolan, men det var strax efter man gått ut gymnasiet en gång. Där. Jag kommer ihåg att vi var där. Jag har också märkt att alla de här. Platserna som finns, i alla fall alltså, ta Stockholm till exempel, byggnader och kyrkor och sådär. De är mycket intressanta att besöka när man inte går i skolan. Jo, när man, när man har blivit lite äldre. Men det är faktiskt. precis som att böcker blir intressanta att läsa när man inte går i skolan. Ja. Det, det, är, det var någonting där som gjorde. Jag tror att det var att man hade ett problem, lite problem med auktoriteter på den tiden. Man var åt sig att, sa åt än att läsa något och vill man inte göra det. Till skillnad från idag, då är vi är väldigt auktoritets- trogna och jag har inga som helst problem med det. Aldrig. Aldrig. Uh, vi går vidare till 1941 och Operation Barbarossa. Det tyska angreppet på Sovjetunionen under, under andra världskriget inleds. Mm. Och där brukar ju där brukar ju sådana här uh, förståsig påare säga att uh, ja, det var dumt dumt av Hitler att angripa Sovjet. Det skulle han inte ha gjort. Han skulle ha han skulle inte ha öppnat upp ytterligare en front. Nej, det är det är väl klart som fan att han inte hade velat göra det, men sett till historien och sett till omständigheterna och sett till eh, hur det faktiskt gick till så stod Ryssland eller Sovjet eh, randen till att angripa Tyskland själva. Eh, man hade flyttat fram eh, trupper och infanteri och artilleri, sånt där som inte Sverige har, eh, längs hela gränsen mot Tyskland. Och det, eh, det tyska överkommandot visste att anfallet mot Tyskland bara låg någon vecka bort varför Hitler var tvungen att göra det om ett, ett anfall för att så att säga, för, bättre att förekomma än att förekomma Och Men jag tycker att det här är väl inte heller någonting som är särskilt omstrittigt, man vet ju att det var så. Oja, oja, men man Sänker, fast... man bortser gärna från det när man ska... Jo, men det är mycket man bortser från som är som är uppenbart. Ta till exempel det här eviga äh, eviga snacket om äh, äh, hur, hur det här med, ja, tyskarna såg, såg inte till att ge vinterkläder åt, åt de stridande i Sovjet mm. på östfronten och så vidare. Eh, och sen så nöjer man sig med det, men ingen tittar bakom kulissen och ser till exempel att eh, man inte alls gjorde sig utan det var på grund av en sån som Wilhelm Kanna chef för militär underrättstjänst, som var förädare mm. från start. En förädare som omdirigerade, som såg till att kvarhålla och fördröja. Mm. Eh, viktig krigsmateriel. Jag menar, det fanns Röda och Svarta Kapellet, två stora spionorganisationer i hela, som liksom fanns i hela överkommandot och i, i, bland militärerna, höga militärer. Jag menar, hur ska man kunna... Jag läste någonstans att från krigets början fram till, till att man satte stopp för de här förrädarna så visste i stort sett de allierade varje drag som eh, tyskarna gjorde innan de gjorde det. Mm. Och trots det trots det så klarade man sig så bra som man gjorde i början av kriget. Jag menar, ja som sagt, tacka fan för att det inte går att föra krig ordentligt på det sättet. Mm. Ibland så känner man ju det som, som, är, som citeras undergång där Hitler säger eh, Jag borde ha gjort som Stalin och avrättat hela, hela generalstaben. Nu vet jag inte om han sa det, men han tänkte det nog säkert några gånger. Kan jag tänka mig. Ja, det är jag övertygad om att han gjorde Försäkta. Sen fanns det ju naturligtvis bra militärer bra, bra generaler bra, bra officerare men det är ju återigen som du vi pratar om det här andra, det, det här är ju kalla fakta att det var så här, att det var ett djupgående fräderi bland, bland vissa mm. Så att nej, jag blir ju förbannad varje gång jag hör såna här liksom, människor som säger ja, Hitler skulle inte ha gjort så han borde ha gjort så, och, si och så Ja men det är precis som om man talar om ockupationen av Norge Alltså vad var, var NS-Tysklands alternativ? Att ge det till mm. engelsmännen? Det hade inte, eller de allierade. Det hade också varit helt. Ja, och, men det, det är, och det är också en sån sak som inte heller är speciellt omstritt. Att hade inte Tyskland tagit Norge där så hade, så hade engelsmännen gjort det. Ja, jag menar, Knut Hamsund skriver ju eh, i gryningen av Tysklands ockupation så skriver han ju att. Eh, vad va, va, va, va var ni när, när eh, britterna minerade våra farvatten? Mm. Vilket de gjorde. Mm. Då sa man ingenting. Man tillät att de allierade eh, utnyttjade norsk territorialvatten och så vidare. Man visste vad som var på gång. Eh, men så fort tyskarna... Och det här visar ju också på att det fanns en överordnad plan, en överordnad strategi från de allierade från Sovjet. Och så vidare för hur man skulle hantera problemet Tyskland. Mm. Att, nej fy fan. Ja. Jag ska hälsa uh, från Jonas här att han ska byta tillbaka till det rum han satt i vid senaste sändningen. Och sen är han tillbaka här. För att uh, han ska inte hålla på att experimentera sådär. Och be sig. Nej. <laughs> Magnus, tar oss vidare i historien. Jag tar oss vidare till år 1948. Skivbolaget Columbia lanserar den första moderna vinylskivan. Som snurrar 33 varv per minut. Det är fler än vad du kan snurra. Det är det verkligen. Och nu ser jag en massa unga Människor där ute, de bara lyssnar som bara, vad ja. Vadå? Vinyl, va? 33 var per minut, vadå? Det var tidigare. det. Um, just det, ja, sen, sen var det 45 varv också. Mm. Uh, och så hade man ju på vinylspel, så fick man ju ställa in det beroende på om det var en 33 eller 45. Precis. Uh, jag minns, jag Men... hade länge vinyl uh, och jag är, i alla fall, jag är inte så gammal, men tillräckligt gammal för att komma ihåg när CD var något helt nytt. Oja. Oh oh ja. Jag kommer ihåg min första CD. Det var filmmusiken Terminator 2. Oj. Ja, bra <laughs> den, var. den är bra fortfarande. Men jag minns mina första LP-skivor. Jag minns ja. hur man åkte in till gamla stan. Man var ung. Man hade liksom ordnat fram pengar på något sätt. Jag minns inte hur. Det var säkert inte på något bra sätt. Man åkte in till gamla stans skivhandel. Man började bläddra bland oj och den till Och så såg man screwdriver. Mm. No remorse. Brutal attack. Och sen så tog man så många man kunde och köpte och tog hem. Och sen satt man ändlöst och... Andlöst heter det. Andlöst och lyssnade och tog in varenda liten ton och varenda liten sång bit Mm. Jo, alltså det där är skillnaden mot hur man konsumerar musik idag. Alltså att, som är Spotify och liknande. Som, alltså allt som har en uppsida har också minst en nedsida så att säga. Mm. Eh, för att eh, jag vet när man köpte en skiva förr, Vare sig det var vinyl eller cd för den delen. Så man lyssnade på den där himla skivan liksom flera gånger. För att man hade ändå betalt 100, 150, 200 spänn vad den kostade. Eh, och man lärde sig att verkligen... Man lärde sig skivan, man lärde sig tycka om det Man fick ett favoritspår som man aldrig hade hittat annars Nu har man ju all världens musik i stort sett vid sina fingerspetsar, men man lyssnar tio sekunder så är det här väl att det är intressant så går man till nästa mm. Och jag, jag fattar inte ens hur man upptäcker ny musik idag Jonas. Ja. Jonas, du upptäcker ju ny musik då, då kan du berätta hur du gör um, Nej faktiskt inte Ehm <laughs> um. Nej, jag vet inte, man, man, man stöter väl på liksom, men, men, jag är ganska liksom, fast i mina äh, vägar där vad jag börja lyssna på. Ibland dyker någonting upp av, av samma genre, så där kanske som man inte har lyssnat på mm. förut. Om, om vi nu pratar populärmusik alltså så, så mm. tycker jag att det är så. För sen, för man sen... kunde gå till skivabutiken och så fick man, så så att man igen igenom massa skivor och så okej, okay, den här vill jag provlyssna på liksom och så lyssnar man lite mm. och så hade, fanns det folk i skibutiken som var jäkligt duktiga och kunde säga, gillar du den här artisten artisterna? Men då gillar du nog det här och så vidare. Det finns ju för sig mm. sådana rekommendationstjänster på nätet också men det känns inte som samma sak. Det blir inte samma grej på något sätt. Alltså. Det, det, det blir det inte. Och som du säger förut så samlade man på skivor och, inte, inte för att, och man lyssnade på dem inte tror jag för att man ville ha valuta liksom för pengarna utan helt enkelt att man hade inte det enorma, totala, gränslösa utbudet som man har idag. Mm. Så att, var det, ju... det, det, det, det gäller ju allt. Det är ju som med tv och, och ja. precis hela, hela köret. Men när man var liten så gick det kanske en CV-däckare i veckan. Om man hade tur. Om man hade tur. Och, mm. ja, hade tur. Uh, och jag är, är så gammal så jag kommer ihåg när alltså, musikvideos spelades kanske ja, två säsong säsonger om året så kanske man sände tio avsnitt om av någonting. Um, lite olika saker. Och, och då fanns det inte MTV eller um, något sånt där. det är en helt annan helt annan värld än, än den. Um. Man kan till och med säga att det fanns en tid då, då MTV spelade musik. <laughs> för det gör de mm. inte längre. Mm. Nej. Det <laughs> jag, kom, för jag, jag brukade spela in MTV på så här VHS-band uh. För att de låtar man gillade. Det var den tidens piratkopiering. Så fick man sitta mm. och kolla på den här VHS:erna ja. igen. Nu, nu har vi tappat alla under 25 000 när man bara stängt av dem. går radio, helskott här, Magnus, du vill inte berätta något mer? Va? Nej, ja. jag har hållit Vi går vidare och, och pratar om något annat gubbet, eh, nämligen att göra motstånd. För 1953, den 17 juni, alltså idag, 1953, det är alltså 60 år sedan idag så utbröt en strejk bland byggnadsarbetare i Östberlin som då alltså var DDR under kommunistisk ockupation. Och det upproret var från början då och strejken en protest mot att regeringen hade planer på att dels höja skatterna och priserna i Östtyskland, man hade ju planekonomi samtidigt ville man öka arbetstiden med 10% utan att på något sätt höja lönerna och det här var någon strejk och det spred sig sen till att bli ett, ett uppror mot hela, mot DDR där många av de nationalistiska krafter som fanns i tysk nationalistiska krafter som fanns i, i DDR deltog och organiserade och det spred sig över, över hela DDR och Ja, alltså, Regimen slog så, såklart tillbaka hårt mot de här eh, upproren, folksavstånd som man sa, folk eh, och man vet inte hur många som, som mördades eh, det finns beräkningar på 500 eh, som mördades under själva upproret och 100 som ska avrättas avrättats efteråt när de ska ha dömts för att ha oh, ja, demonstrerat och gjort uppror mot DDR. Eh, den officiella siffran är 55 döda men beräkningen nu säger att det kan vara uppåt 125 stycken. Jag har sett siffror mellan 500 och 1000, det beror helt på vem, vem man frågar och vilket intresse den personen har. Mm. Mm. Men det här är en dag som, som firades i Västtyskland efter det här, som kallas då för Tag der Deutschen Einheit, alltså den tyska enhetens dag. Och den, det finns till viss del fortfarande och många gator är döpta efter de här till exempel Strasse des 17 juni, alltså 17 juni gatan. Och, och, och idag håller nationalister i Berlin och i flera andra städer har torrmöten och, och informerar om, om 17 juni, vad det var för någonting och vad vi kan finna för, för inspiration i det hela. Jag är inte där och deltar eftersom att jag sitter här och pratar med mina kära svenska vänner. Mm. Blev de den där protesterna våldsamma någonsin vet du? Um, alltså, det var ju det som blev att man började, man, det samlades väldigt, väldigt mycket folk och uh, när, uh, när sen uh, polis och militärpolis började samlas så attackerade man ju dessa okay. som en symbol för mm. som en symbol för regimen och det var ju då, då det urartade, men det hade det säkert gjort ändå även om man hade stått stilla mm. uh, men, men det, det var inte någon stor skala det våld utan det skedde uh, framförallt här i Berlin då, där det var väldigt mycket folk mm. Där har du en sak som jag tar fasta på när du faktiskt när det inledde med att säga någonting att gubbigt, det vill säga motstånd. Mm. Eh, för att man pratar ofta om att rörelser som våra är ungdomsrörelser. Och det är de till stor del för de ungdomarna som, som har odett och desilusionerat det och ser på det samma sätt som de vuxna. Så att, att de söker stas, det är naturligt och det är bra. Men, det här är ett ganska viktigt, men... Eh, avsaknad av gubbar eller tabla äldre män eh, Avsaknad av sådana leder till att det inte blir en revolution vi behöver alltså äldre människor eh, alltså inte ungdomar för att kunna skapa den så tillstånd den nya värld vi vill ha det, det måste vi komma ihåg och eh, dessa äldre, kapabla män får inte undanfriskt ansvar att vara delaktiga. Det är väldigt viktigt. Mm. Uh, oftast är det ju så att, det, att, att man, man, man, man som sagt växer upp, man får barn, man får jobb. Man har en massa andra ansvar att, att ta i tumor. Det är ingenting man ska uh, ignorera eller strunta i. Men det är viktigt att förstå att utan kapabla, dugliga vuxna män så kommer vi inte komma någonstans. Så enkelt är det. Mm. Ja det kan nog ligga mycket i det Jag tänkte, äh, ska vi bara koppla ner Och koppla upp vårt samtal igen För Magnus vi har väldigt dålig koppling mot varandra Så du låter som en, som en robot Så jag äh, mm. kopplar upp oss igen här. Ja. Så ja Så jag tror att det är bättre nu ja. Förhoppningsvis ja, Det är, äh, det är, det är internet som bråkar Nu när vi har så fina mikrofoner ja. mm. så, men, Ta oss vidare i historien Magnus Jag tar oss vidare till år 1953 Det är samma år det är samma år. Mm. Så att jag håller kvar oss på samma år i historien 1953. Två år efter att de amerikanska, judiska och kommunistiska makarna Ethel och Julius Rosenberg har dömts till döden för spioneri. Blir de avrättade i elektriska stolen i Sing Sing tror jag det var. Anklagelserna gäller att de 1944 under den universitet ska utlämna information om atombombstillverkningen till Sovjetunionen. Uh, och eh, Julius har ju då begått eh, det bra talanklagandes för det har man sett, sen hävdade man att Aethel hade någon inblandning efter att arkiven öppnades eh, och det här blir då det enda fallet i USAs historie där civilister blöms för spioneri och det här är ganska intressant, för att hur många spionringar har man inte knäckt i USA där det har varit judar inblandade Ja, de där var starkt överrepresenterade Problemet, alltså, alltså då 4453 dagar avrättade man de här. Senaste gången jag hörde om en sån här det var ett par år sedan. De hade knäckt en stor spionliga, Mossad eh, judar, men de skickades bara tillbaka mm. till Israel. De mm. fick inget straff. Det är väl enklast om man vill behålla husfriden så att säga. Ja, men det är ju mm. verkligen så här, okej okay, vi, vi bussar mot er israeler eh, och vi hjälper er med pengar, vapen och människor och, och allting och sen kommer ni hit och gör så här och ja, ja men ni får väl åka hem och så börjar de igen Jag menar, och trots att alltså det amerikanska folket vet ju om detta om de i alla fall läser någon tidning för det här är som men de vet inte om detta, de begriper inte det eller så är de hjärntvättade till att tro att, att uh, judiska och amerikanska intressen är synonyma um, så, så att, eller israeliska och amerikanska intressen kan vi säga också men um, det är lite ogentligt för att det är vad ska vi säga inte bara Israel, även om det är primärt är det som, som uh, den, den uh, judiska lobbyn i USA verkar för. Utan det är en massa andra saker också. Jo. Um, så att jag, jag tror inte att de, de riktigt um, fattar det. Jag måste hoppas att de inte fattar det i alla fall. För om de fattar det och tillåter det, då är det ännu värre. Men jag lovar att om, om du skulle fråga den genomsnittliga amerikanen om de vet vad, vad USS Liberty var för någonting. 1967, alltså när, när israelerna gjorde sitt bästa för att sänka ett äh, amerikanskt spaningsfartyg ähm, för att sedan äh, högst förmodligen skylla det på, på egyptierna som man plog mm. i krig med äh, det där skeppet äh, det eller beskrippningen äh, hyrsades i princip undan mm. på, på direkt order från Um, presidenten som då var Lyndon B. Johnson så, så uh, stoppade man ett, ett uh, större uh, hangarfartyg tror jag som hade, hade skickats till undsättning och en massa sådana där helt mm. uh, oerhörda saker mm. Mm. Um, och, och israelerna hävdade då att de hade missat att det var ett amerikanskt skepp och trodde att det var trots den stora flaggan och så där trodde att det var ett arabiskt skepp som de hade. Jag menar, vilket är ganska um, osannolikt. Det är ja. så löjligt. Ja. Ja. Jo, visst. <laughs> det trotsar allt. Men... Mm. Så så är det. Så det här är ju inget nytt. Och, och, uh, ja. Just under den här tiden så, så var det fortfarande många amerikaner som reagerade. Inte minst och senator, senator Joseph McCarthy- um, Vars namn man fortfarande då ska dra i smutsen som, som synonymt med, med liksom politisk paranoia fortfarande. Mm. Men faktum är att han var inte ute i ogjort väder. Sen, sen uh, förstod han kanske inte riktigt helt hur de här kräftarna såg ut. Och för all del, det, ing, det förstår de flesta inte riktigt helt idag heller. Men, men att, att uh, den, den uh, amerikanska politiska apparaten och säkerhetsapparaten var fullständigt infesterad av... av uh, Uh, folk som var kommunistsympatisörer På olika sätt mm. det, det, det, det står helt bortom Allt tvivel um, mm. idag Men som sagt Fortfarande så ska man då jag menar, Fortfarande så, så, så är, är McCarthyism ett, ett fult ord och ett begrepp och uh, Allt sånt där men, men som så mycket annat så, så bygger det på Lögner och vinklingar och um, så där vidare mm. Okej, jag tar oss vidare till det år du har föddes 1982. Då återfanns nämligen Roberto Calvi, även kallad Gudsbankir av massmedia hängande in snara under Blackfriars Bridge i London och officiellt ska det här ha alltså varit ett självmord. Ni är inte övertygade om det, eller? Nej. <laughs> Nej, det äh, känns inte så. Nej. Det, det är inte inte. <laughs> Det, det, eh, jag, tr jag tror att det överhuvudtaget hade varit fysiskt svårt för honom att eh, kunna liksom, klättra upp och, och hänga sig på det sättet. Och det är väldigt osändligt att han skulle ha gjort på, på ett sätt som... Utan att gå in på allting i detalj nu, jag har inte alla detaljerna pressar liksom, mm. för mig i min heller, men, men eh, han, det, det finns... Det går att tolka sättet han återfanns på symboliskt som en frimurareavrättning helt enkelt. och Det är inte heller något påhitt. Eller någonting som han tillhör till ju världen. Propaganda mm. Mm. Det är ju, Det här är ju något av det mest spännande. alltså De här åren i Europa som leder fram till de händelserna är ju fantastiskt spännande. Det innehåller ju allt. Det innehåller frimureri, Propaganda 2. Det innehåller kyrkan, det innehåller... Eh, polis, militär, politiker innehåller CIA med operation gladio. Det här har ju precis allt som behövs för att, för att skriva ett, ett jätteband eh, om detta. Så, eh, hela det här, det, och det är väldigt mycket och svårt att sätta sig in, måste jag säga. Jag menar, de lyckas ju till med början på, om jag inte minns helt fel. Eh. Det är väl väldigt sannolikt att man nådde Johannes Paulus den första Alltså mm. som var på bara i Var det 30 dagar eller 40 dagar Någonting sånt Ja det var ja. något sånt där, väldigt kort tid Och som sen dog under väldigt mystiska omständigheter Och, och han obducerades inte heller Det var en massa knepigheter mm. Runt, mm. Och det, det kom, kom ju in i den här härvan För precis som Han kallades så Guds bankir Alltså Roberto Calvi Han var han var ordförande för Eller VD, säger man För Uh, en italiensk bank som heter Banco Ambrosiano yeah. som jag tror var Milano-baserad. Um, men, men som, som var, var en av de um, som banker som hade hand om Vatikanens um, affärer under de här åren. Och det, det var väldigt mycket skumt som um, som sig gick. Men det är ju så intressant att se just den här mediala, det här mediala locket på för att... De skriver om en massa skit som har hänt i historien. De tar upp specialdokument hit och dit och så vidare. Jag menar, även att alltså, moderna medier tar upp äldre saker som är intressanta. Men mm. det här till exempel nämner de inte med ett ord. Och som jag sa, det här innehåller ju allt som du kan göra 50 filmer på. Mm. Det, jag, jag kommer ihåg, jag såg en, en engelsk eller, eller amerikansk dokumentär på Youtube en, en tv-dokumentär med, med någon yngre kille som, som um, åkte runt om i världen till de olika platserna var, alltså en, en produktion som, som var ganska påkostad liksom i sitt uh, slag, jag ska se om man kan hitta den, mm. uh, för, den för den var, den var väldigt uh, ser och, um, om folk är otåliga på att vi får tummen ur och lägger upp sådana här videotips och annat, så uh, det går säkert att um, det går säkert att titta om, om, man, om man söker på Roberto Calvi och Banco Ambrosiano um, kan jag tänka mig. Mm. Om de inte har plockat ner dem från Youtube, för sånt händer också men nog väl. Magnus? Ja, vi tar den sista lilla eh, hemtistoria, det här var inte så länge sedan det var ett par sen i alla fall, jag blev själv lite där oj då, vad det det var inte så länge sedan. 2008. Fem år sedan alltså. Ja, mm. fem år sedan. Den svenska riksdagen håller votering där den omstridda FRA-lagen antas med 143 röster för och 158 röster emot. Uh, ja, vi behöver inte gå in så mycket mer på det men vi bara konstaterat att det där skedde 2008. Mm. Mm. Och uh, ja. Och det här blev ju aktuellt nu också i samband med den här nsa skandalen som vi diskuterade i. Förra avsnittet och um, ja. att vi har haft det här efter spaningen så länge. Jag, det som kanske jag minns mest ifrån det här det är väl kanske Fredrik Feddeley som står och gråter i plenissalen för mm. att han tvingas rösta för men han är egentligen emot. Hur fan är det är nu möjligt? Jag alltså? förstår jag inte. Det känns som att det finns problem med det Om demokrati. det är så är man, saknar man balls, vilket han gör på många sätt, mm. så blir det väl så. Det så som klädde sig till ibland. Precis, Ursula heter då. Ursula heter han då, ja, precis. Mycket trevligt. Hon, hon hade nog kanske varit tuff nog att rösta <laughs> mot. Jag vet inte. Men han har ju faktiskt ett, ett, ett alibi där på, på det sättet. Han kan ju alltid säga att det var inte jag som, som <laughs> röstade sig här. Det var Ursula just där. Och det, det tycker jag ni alla bör respektera. <laughs> ja, men det, um, kära partikamrater, och det... Ja, det, det skulle nog faktiskt strälla ganska stor sympati i media och sådär Han blev ju också rånad i sitt kära Hammarby Sjöstad där han bor i, annars så lugna, trygga, vita området. Precis. Det var han ju rånad av en invandrarslyngel Tack och lov, mina vänner, så kunde säkerhetspolisen kopplas in och direkt börja titta på hur det stod mobiltrafiken i området för ja. tillfället. Och till sist så kunde man då gripa de här eller den här personen. Eh, det skiter man ju naturligtvis i när man tar svenska tjejer eller när man rånar folk och så vidare. Då, då är inte det så intressant att använda de här metoderna. Va? Men det går och man vill, tydligen. Mm. Mm. Ja, det är klart. Är Så är det. Uh, vi ska ta en liten musikpaus uh, och uh, sen är vi tillbaka. Och, uh, först har Magnus uh, hittat uh, en cowboy-låt här, eller vad, vad är det för något? Ja, det är en, en mycket bra gammal cowboy-låt från 50-talet. Så den här musik görs inte längre. Och den här är ganska okänd och, och jag tycker att ni ska lyssna ordentligt på texten. för Den är, den är både rolig och intressant. och Den fungerar som en här som heter Frank Gallup. Ja, och um, sen har jag uh, valt en låt med tanke på att det på söndag är en stor och jobbig dag för alla Hammarbyre då vi spelar den sista matchen någonsin på Söderstadion innan vi ska flytta in i något stort rymdskepp och äta popcorn. Um, så att uh, där kommer en låt som handlar om just detta, utav Magnus Karlsson och den heter Platsen i mitt hjärta. Radio Framåt är tillbaka om en liten stund. The Ballad of Irving. He was short and fat and rode out of the west with a Morgan on Varmt välkommen tillbaka till Radio Framåt. Här musikpausen har varit en liten kamp mot tekniken. Som ni märkte innan musiken så... Det Magnus internet på bråkhumör och han låter ibland lite så någonting. Ur Terminator 2, det kanske har någonting med cdn du köpte som barn att göra. Ja, jag skulle aldrig ha sagt det där helt enkelt. Nej, nu är Arnold Svart -Negre på dig. Mm, det är han. Men ähm, ja, vi, vi hör vad du säger i alla fall och så får vi helt, helt enkelt äh, hoppas det blir bättre under resans gång här. Ja, precis. Jag ska tala lite långsammare kanske. Det kan också finnas en liten risk för att vi har förlorat Jonas, alltså hans online-person i alla fall, <laughs> under, under pausen. Jag hoppas det inte är än så. Uh, jag vet inte riktigt vad, men uh, vi hoppas att han kommer in här snart igen. Det är en sån här dag helt enkelt. Uh, det är inte mycket att göra åt. Ja, det är slut med att du får sköta allting själv. Jo, sitta och babbla. Jag ja. hade ju en, en egen show en gång i tiden. Jag tror jag orkade åtta avsnitt och sen var det bara... Nu behöver jag någon att prata med för att mm. man känner sig så konstig när man får pratar rakt ut. Um, men vi kan passa på att medan vi väntar hoppas på att Jonas kommer tillbaka uh, prata lite om uh, den närmaste tiden med Radio Framåt. Innan ja. vi går in på, på de ämnen vi har. och Var inte oroliga för att, vi, för att vi tar tid på oss här. Vi kanske går lite över tiden idag om det mm. behövs. Det är, inte, det är inte mer än så. Um, så um, uh, Det är ju nämligen så att uh, sommaren är här och uh, vi har tänkt att ha ett litet sommarbreak, break, en paus ett sommarlov för Radio Framåt. Dels för att vi ska kunna samla krafterna och kunna umgås med våra familjer på sommaren men också så att ni ska få längta lite. Just det. Det är riktigt det där. <laughs> och det är egentligen bara en sändning kvar tills det här tänkte uppehållet då. och det är nästa torsdag och det är då alltså den 27 juni för att nu på torsdag och nästa måndag är jag i Sverige och firar midsommar och ser den där sista matchen på Söderstadion som jag nyligen berättade om. Precis. Och där Så kommer jag inte kunna vara med och sända och det går det tyvärr inte. Så att det blir på torsdag nästa gång, torsdag den 27. Och sen är det ett uppehåll från de reguljära programmen, jag ska säga det för det är viktigt, från de här vanliga sändningarna, fram tills, preliminärt fram till den 12 augusti. Det är alltså sex veckor sommarlov. Det är fint. Det var en ja. sån de gick i skolan nästan. Han bara nio <laughs> Det är helt underbart. Det är väl som regeringen. Är det ja. De har ja. väl sån här massivt sommarlov. Ja, jag tror det. Um, men vi ska inte lova för mycket. Men vi hoppas här att kunna göra några av de här tänkta temaprogrammen under sommaren. Mm. Uh, sen behöver inte de kanske sändas live, det vet vi inte. Men vi ska försöka producera någonting Eh, matnyttigt under den här tiden. De här vanliga programmen som vi gör nu, de kommer förmodligen inte bli några sådana utan försöka göra lite andra saker som gör att vi är lite mer flexibla. Ja, och sen till exempel om det skulle hända någonting speciellt i mm. världen så kommer vi försöka koppla upp oss och, och prata om det naturligtvis. Eh, men då ska vi också se till att vi får en, en, viss, en viss förberedande varning att det är dags mm. Men det är bara att kika in på realisten.se varje dag. för det är, Eller radioframåt.se Jag tror att vi kommer kunna meddela där också. Mm. Men helst realisten.se Det spelar ingen roll. Kolla vart ni vill. <laughs> um, så, så får ni lite förvarning. Um, så att um, det är alltså sommarlov sex veckor, men det kan... Och förhoppningsvis så kommer det också komma lite um, specialare under den här tiden. Mm. Uh, nu har vi ju lovat det här igen så att vi får se om vi kan hålla det den här gången. Vi har fortfarande inte sett uh, Jonas online-persona. Så att, uh, vi går vidare utan honom helt enkelt. Uh, får vi får att han hoppar in. Och jag tänkte att vi ska börja bara lite snabbt här. Vi kan säkert inte göra någon, någon djupare analys. Men det har ju hållts um, presidentval i um, Iran. Ja, eh, och det har vunnits då utav Hassan Rohani som fick över 50% av rösterna till skillnad från Reinfeldt som hade så här 28 eller vad var det? Mm, precis. Eh, och det betyder alltså att eh, Ahmadinejad kommer alltså inte vara president längre utan det kommer vara den här Hassan Rohani och han har ju bland annat gått till val på att han ska förbättra relationerna med väst mm. eh, och att han ska förbereda vad han kallar för en stadga för medborgerliga rättigheter Mm. Um, vad, vad kan det här betyda Tror du Magnus? Det, det vet man ju som sagt inte förrän det har liksom gått ett tag Men mm. vi kan ju konstatera att mm. i, I Iran så blir du inte valbar Till på som president om du inte är godkänd Utav äckta rådet mm. uh, Och det garanterar ju uh, I alla fall att det inte kommer att bli så stora skillnader mot, mot vad det har varit helt enkelt. Vad gäller i alla fall utrikespolitiken och troligtvis kärnvapenprogrammet och, och sådana saker. För att det är liksom inte presidentens sak att avgöra helt enkelt. Det är så man har det där. Och eh, i det så tror jag faktiskt inte att det blir så stora skillnader faktiskt. Jag tror att Jonas är tillbaka nu också. Precis. Jag vet inte mitt internet stängdes ner här mm. helt det, är, Som sagt det är prismen. Det. Mm. Det jag, jag vet på. inte vad det Men det här är vi tillbaka. Vi har precis kommit in här. Vi har berättat lite om det kommande sommarlovet medan mm. du var borta. Och sen nu här att Hassan Rohani då vann presidentvalet i Iran. Vad tror du att det kommer betyda någon skillnad i, i dels i Irans politik men kanske också i, i väst och USAs syn på, på Iran? Jag tror inte det. Jag, jag tror precis som ni säger att det, det spelar liksom mindre, mindre roll. Vem som, som sitter där. Det är regimen i sig som uh, som man från amerikanskt eller från, från uh, uh, Israel-lobbyn som i allt väsentligt styr den amerikanska utrikespolitiken. Det, det är de man har ett problem med mm. och, och där, där, där kan det liksom inte bli någon sån. Alltså det enda, det enda jag kan tänka mig är att en en person med lägre profil än vad Ahmadinejad har haft. För jag menar, Ahmadinejad har ju äm, varit något av en provokatör också, mm. äm, på gott och ont. Mm. Och, och det är klart att, att en, en person med lägre profil som är lite, äm, ja, lite äldre, men det spelar kanske inte så stor roll, men hur som helst kan, kan möjliggöra för, för äm, äm, amerikanska politiker framförallt, att, att, att då dämpa tonen lite grann äh, gentemot Iran. Eller omkring Iran, för man har inte, inte riktat sig till dem så mycket faktiskt. Äh, så mycket som man har äh, försökt glidka den, den äh, äh, i det här fallet tämligen nervösa judiska äh, opinionen i äh, mm. Och de är inte så många i USA och ibland så har man kallat det där för the Jewish vote som är väldigt viktigt och det, det tolkar jag i alla fall närmast eufemistiskt för att uh, det är inte röstetalet där som är så viktigt utan ser man till vilken, vilken makt de har över finanser och media framförallt mm. så, så, så uh, står ju den på inget sätt i proportion till. Liksom, vilket antal röster Nej, plus som, eh, kampanjbidragen ska man inte bortse ifrån. Nej men det, det är det jag menar, man, man har makten över, över um, finans, alltså man kan, man kan ge dem bidragen plus att man, man uh, kan, kan spegla saker och ting och vända och vrida på det hur du vill i, i, i, i massmedia som, som man dominerar um, för det, det är ju alldeles självklart att, att Iran utgör inget hot gentemot USA eller mot mm. västvärden i, i stort. Värt namnet. Nej. Nej. Men det har Nej. man velat få det till. Och man upplever det som väldigt hotfullt att det finns någon annan regim i området som, som inte är totalt krossad och underkuvad från israeliskt håll. Och det är det det här handlar om. Att, att man, man liksom utmålar Iran hela tiden som ett... Alltså, det är roligt att du säger just det här att de inte utgör något hot. Och jag menar, det faktum att det finns en kärnoperation mellan Östen och Israel Mm. Det finns en källvån på en nation i Mellanöstern som uttryckligen har sagt att de, kan, att de att de har kapacitet att, att pricka mål i Europa. Ja, precis. De har sagt det, alltså deras mm. militär har uttryckt dessa saker. Mm. Och det finns en nation som är väldigt aggressiv. Menar, Iran har aldrig hotat Europa. Iran har aldrig Nej. sagt att de vill göra någonting mot Europa. Nej, inte, har... inte sen, inte sen vad ska vi säga, antikens dagar i alla fall. Nej, precis. <laughs> Ja. Oh, oh, Nej, och, Men istället använder man ju det här förvanskade, den här felöversättningen från Ahmadinejad där han, där han ska ha sagt då att han vill eh, wipe Israel off the map eller något det finns ju någon mm. utplåna Israel från jordens yta mm. eh, Nu minns jag inte exakt vad det var han men det, det är ganska tydligt att det var en felöversättning och att det inte var alls så han Det var en medveten en felöversättning naturligtvis ja, mm. Nej, vad, vad han sa var någonting i stil med att Uh, Zionismen kommer att gå till historien På samma sätt som kommunismen har gjort det um, Och som sagt, jag kommer inte ihåg de, de, mm. Den exakta formuleringen Men, men, men det där är uh, Verkligen vedelagt mm. alltså, just... Återigen så har ju jag menar, I Iran så bor det både en judisk Och en kristen minoritet Som visserligen inte är De är ju inte så att säga Premierade den, de har ju sin statsregion och så vidare men den är ju full tillåten och jag, jag får för mig i alla fall att de behandlar dessa minoriteter långt mycket bättre än vad, vad judarna behandlar sina minoriteter i Israel. Jo det tror jag också. Jag har svårt att tro till exempel har jag svårt att tro att iranska eh, små barn går runt och spottar på, på kristna nunnor i, i Teheran eller liknande. Om det finns kristna nunnor det vet jag inte där. Men det vet vi att de till exempel gör i Israel. Mm. Och så vidare Men jag menar, det är ju som vanligt att Man känner andra som man känner sig själv Och Israel är ett exempel på detta De, de uttrycker sig på sätt som, som egentligen återspeglar Deras egna sätt att vara mm. jo, så så. Man projicerar Helt enkelt sitt ja. eget. Mm. Mm. Så är det, så är det på tal om att vi sa tidigare att Jonas internetproblem består beroende på det här prism och NSA och så vidare. Ni har väl inte missat att 1984 har fått en comeback, en, vad säger man, åter, återfödelse nästan av tack vare, eller på grund av den här skandalen. har alltså in på topplistorna igen på bland annat Amazon då, som är en stor försäljare av bland annat böcker. Mm. Uh, och det finns ett oerhört intresse, alltså mångdubblat försäljningen sedan den här skandalen briserade. Framförallt i USA. Det är ett väldigt intressant fenomen faktiskt. För att jag, jag tenderar ibland till att vara väldigt pessimistisk och tänka att folk har slutat läsa och mm. sådär vidare. Men, men ja, nej, det, det är väldigt kul faktiskt att höra. Ja, speciellt eftersom de får, alltså när man läser 1984 då får det ju bekräftat. Alltså den, den litterära återgivningen av verkligheten som vi lever i. Jag tror att många, menar, när, man, när man läser den här för många år sedan i början, då, då jag har jag alltid trott att vi kommer dit, eller Antwoord. De har man alltid känt på sig. Men, nu, och nu lever man i det. Så att, när man har Prism och FRA och echelon och så där, det har det aldrig varit att man har känt åh oj. Va, vilken skandal, utan det är bara så att ja, det är det som kommer. Och det som är bra med, med detta är att 1984 inte bara tar upp övervakningssamhället utan den tar upp det här med nyspråkighet. Mm. Och de andra aspekterna av Storebro, det är det som jag känner är mer intressant nästan än att, att folk bekräftat hur den beskriver övervakningssamhället mm. mm. mm. Jo, jo, alltså man, man ska läsa den tror jag i, eh, samtidigt med eller i, i samband med att man även läser Huxleys Brave New World mm. um, för de, de två uh, dystopiska romanerna då, de, de täcker väldigt väl faktiskt mm. uh, Brave New World kom ju ganska så långt innan faktiskt, jag tror den kom 32 um, men, men den beskriver ju då det här dels ett totalitärt samhälle men också ett, ett vad ska vi säga, extremt hedonistiskt samhälle där, där folk tittar på porrfilmer gemensamt och tar uh, lätta droger för att hålla sig på gott humör och uh, tar, tar olika uh, vad säger man uh, olika stimulanser olika mediciner livet igenom så att de inte ska se äldre ut, man, man ska inte se att de åldras och <laughs> så vidare så att han, han lyckas pricka in redan 1932 alltså Huxley väldigt mycket av det som, som skulle komma först ett havsäke senare på, på stor, i stor skala. Mm. Um, men, men, men som sagt, vill man, vill man läsa två dystopiska klassiker, om man ska plocka ut bara två, så är det de två som, mm. som, som uh, liksom tonar upp sig. Mm. Så är det. Uh, nej, men som du säger, det är väldigt intressant att, att det blir um, en sån här rush efter 1984 nu. Och det är även påverkat här i Sverige. Jag såg att uh, citat här i DN från Anna Möller-Wrangel som är vd för Svenska bokhandlerföreningen. Hon säger att överallt har folk frågat efter 1984 den här veckan. Mm -hmm. uh, så att uh, det, är, ska bli, alltså, det är bara att hoppas att folk, som, som du säger Magnus, att de kan liksom förstå mer av boken än att det bara är bara det här med övervakningen. Men det, det är också väldigt träffande för till exempel i, i 1984 då har de ju den här skärmen som också är en kamera i varje hem. Mm. Ehm, som man måste ha på hela tiden. Mm. Ehm, och det är precis som den här Xbox som <laughs> vi talade om: nya mm. Xbox. Då måste du ju ha den här kameran ovanpå din skärm. <laughs> som mm. måste vara på hela tiden. <laughs> nu är det i och för sig inte som liksom att staten har sagt att den måste vara på. Men det, <laughs> det blir ju i princip samma sak. För jag menar, vi, vi, vi, det, det är också frågan om vilka äger vilka här, ja. ärligt talat? Är, är, det, är det samma krafter som, som äger uh, Google och Microsoft och, och um, sådär som, som, um, uh, som äger staten? Eller är det staten som, som uh, uh, är, är staten en, en liksom självständig aktör i det här mm. sammanhanget som ger uppdrag åt privata företag, vilket det framställs om ibland? Jag tror inte att det är så enkelt. Nej, riktigt, nej precis. Och det, och det här måste man ju inse och sätta det i det här sammanhanget för att man kan se stora företag som Apple och Google och så vidare som omsätter mer än många olika länders BNP. Mm. Alltså, mm. de är större och mäktigare än stater och nationer. Alltså, mm. Och när man, då förstår man, alltså... Mm. Och när, när jag, de har en kamera i ditt hem då... Mm. då har det liksom... och jag, jag vet, Magnus sa för några veckor sedan eh, apropå en bok som vi eh, diskuterade tidigare i, eh, i år var det väl Carry uh, Bottons uh, Revolution from Above, mm. att bara det, det, de, de sista avsnitten där som diskuterar, eller som belyser hur eh, företag som till exempel Google och dess företrädare är extremt eh, involverade också i vad ska vi säga politiska projekt av olika slag, internationellt eh, organiserade politiska projekt mm. som, som bland annat har spelat roll i den här så kallade rabbåren och, eh, och så där vidare. Att, att, att boken är, är värd att köpa bara för de, de sista mm. eh, avsnitten, vilket jag helt håller med om. Absolut. Um, så, så, jag menar, då ser man också att det här inte bara... Jag menar, det är inte bara klassiska gamla företag där, där en del chefer ägnar sig lite åt filantropi eller åt lite politiskt uh, fusk vid sidan av utan det, det här är också på sitt sätt i allra högsta grad politiska aktörer. Mm. I mean, som, som du säger, det som du pratade om där, att alltså, det suddas ut gränserna mellan stat, underlättelse tjänst, företag och alltså, globala företag. Mm. Eh, och det är också sånt vi har kunnat se i Jag brukar ta upp Resident Evil, som ett exempel på Umbrella Corporation som äger allt och, mm. och, och håller på med sitt hemska. Vill, det, vi har ju sådana som, som Monsanto. Ja, hej Monsanto, vi tillverkar närvgift och eh, mat. Där det, är liksom. det, mm. det är så jävla tokigt allt sånt där och, och folk begriper det egentligen inte heller det är så, det är så, stort. Det är så stort som tar näskliga det företaget mm. de flesta kommer upp näskliga med typ snabbkaffe eller någonting mm. det är så himla stort Företag och samma Monsanto och så vidare. Det, det är ju att hålla koll på dem. Jo, men samtidigt så lobbar just så, ett företag som Monsanto lobbar för att man ska inskränka människors möjligheter att odla själva. Ja, precis. Att, eller, eller oberoende eh, jordbrukares eh, möjligheter att, att liksom, eh, handla och sälja helt enkelt. Eller att, att bedriva sin, sin, sin verksamhet. Just så att, uh... Det är här också den dåda handeln får människor av alla kulörer eh, och religioner att bli delaktiga i det här eh, materialistiska spelet och viljan till att få mer pengar, pengar, pengar, pengar. Mm. Mm. Och det är här också det blir svårt att hålla reda på vilka som styr vad. Eller, i, i grunden vet vi vilka som styr vad naturligtvis. Men det blir sånt, alltså, som sagt apparaten är så gigantiskt stor och den korsbefruktar. Och ibland kan det tycka som att de har olika intressen och så vidare och så vidare. Så att det, är inte, det är inte lätt att, att följa med. Det är inte meningen att det ska vara det heller. Nej. Jag, menar, jag, jag tror att vi tog upp det också tidigare när alltså, du nämnde Monsanto här, för att just det här förslaget nu som är EU alltså en ny EU-lag som förväntas klubbas igenom där man förbjuds att um, att odla med sitt eget utsäde eller fröer och så vidare, som inte mm. gått igenom massa EU... EU måste godkänna dem och titta på alla frön och sådär. Mm. Eh, och det kommer ju slå väldigt hårt mot eh, småbönder, mot eh, hobbyodlare, privatpersoner och så vidare. Mm. Mm. Eh, och istället kan vi då köpa allting från Monsanto och Nysle. Jo, och där är ju agendan väldigt tydlig. Det handlar om att vi ska vara beroende till det allra yttersta. Vi, vi ska... Eh, vi ska vara uppbundna så att vi inte kan under några omständigheter ens få livsmedel, få näring. Precis. Och ser man EU där igen då så kan man ju se exempel efter att gå i senaste avsnittet med Ungern och deras grundlag. Jag menar, där hade man då alltså instiftat en lag som skulle skydda mot att sådana här stora företag kunde gå in och köpa upp politiker. EU mm. kommer in och säger, det där får ni inte ha i den grundlag. Då kommer ni få betala miljardböter. Mm. Så de måste Ungern ändra sin grundlag för att sådana stora företag ska kunna ha sina lobbyister som köper politiker. Mm. Det är intressant för att du sa det här om att den här äh, Kinekten där, att vi, vi köper ju frivilligt en och godkänner användarvillkor. Precis som man godkänner användarvillkor äh, när man installerar någonting på datorn och sen är det hundra sidor med storlek sju i äh, användarvillkor som ingen mm. människa läser. Men jag undrar om man har sålt sitt skäl till jävla flera gånger om där om man skulle läsa i som står Uh, men det jag tänker på att Där väljer vi det ja. uh, och Jonas talade lite om att uh, uh, hur, hur kommer det vara hur, hur länge kommer det vara så uh, Det jag vill komma till är att Om man vore religiöst lagd Så skulle man ju börja fundera över uh, Det här som står att Den som inte har villdjuret stycken Ska inte kunna handla, sälja Eller ens leva, man ska inte kunna köpa mat och så vidare. Magnus nu hör jag att du inte har lyssnat På senaste avsnittet som jag och Jonas gjorde va Nej det gjorde jag inte han tog om upp här. detta. Ja, var bra, vad bra. Då har vi konsensus i radio framåt. Nej, men det är det som, och det är det som jag är orolig för. Det är den dagen då... Och det närmar sig med, med kreditkorten och så vidare. Jo men det bara att titta, alla spår pekar ditåt. Alltså allting går åt den utvecklingen. Att det kontantlösa samhället där vi har ett inopererat chip som vi betalar med vi får bara äta maten som ett, de här stora företagen har odlat i någon form av eh, gemodifierad variant som de tycker i just Allt annat är förbjudet. Vi får inte odla själva, vi får inte ha djur själva, vi får inte göra någonting själva utan allt ska komma där och så ska vi jobba och producera och konsumera precis dit mm. det kommer. Mm. Och det är också en sak och det är det här att de, om vi kallar den dolda handen, den har ju pippi på att, att fördärva det rena ursprungliga i skapelsen. Alltså det är faktum att man, man inte bara vill ha fri blandning av människor, alltså rasblandningen, det är den mest liksom påtagliga, men det här behovet av att, att just göra genmodifieringar. Vi ska ha en fisk-DNA i vete och vi ska ha in grodor i gurkor. Och, det finns någon sjuklighet bakom det här behovet. vet i gurkor? Ja, men, jag vet, ja. alltså, det låter som en jättehitt i Frankrike. Men... <laughs> <laughs> Nej men just det här behovet av att du, de kan inte acceptera att någonting är som det alltid har varit. Utan det ska förändras helst på, på molekylär nivå. Mm. Och jag Nej, det är, är, är klåfingligt är... värre alltså, det, är, ah. det är sataniskt i, i det är sin sataniskt äh... mm. och, och den här attacken går inte alltså, bara mot mat Vi ser ju det alltså, som sa, Med, med äh, rasblandningen, vi kan se attacken mot familjen Mot könen, mot, alltså mot allting Allt mm. som är naturligt, allt som är Sunt och vackert Allt, allt, mot allt detta Och där är ju sinnessjukt Som sagt, vi vet att feminismen slutar Islam tar vid, och vi vet att miljörörelsen Slutar där, där mänsklig Biologi tar vid, för att att hälla utgifter i naturen eller att blanda eh, alltså blanda fisken och så vidare. Det, det är sånt som man kan åpna sig mot. Men så fort man börjar prata om människor, nej. Då håller man käften. Man kan ja. vara för, man, man, man, kan, man kan, vara extremt bekymrad, vilket man bör vara också. För, för utrotningshotade arter och sådär. Men, men aborterade människor och bebisar, det, det får man inte bry sig om. Nej. nej. Nej, jag tror inte att den här miljörörelsen skulle vara okej okay med att man... Att man aborterade en tredjedel av alla äh, ins insert-valfri art. Nej, nej precis. Nej, nej. Förutom människor. Vita ja. människor. Mm. Jalla, ja. I synnerhet. Ja, primärt vita. Um, du nämnde också där att uh, feminismen tar slut där islam tar vid. Och det har vi ju sett ganska många exempel på. Men ett annat exempel från detta kära islam uh, kunde vi ju se här i England. Uh, engelska Defense like, förra året höll en marsch i Dewsbury, West Yorkshire. Och där sex stycken sådana här fina jihadister sådana som ser ut som Magnus med skägg och sådär men fast brunare <laughs> då skulle då attackera den här marschen inte på vilket sätt som helst utan de hade ju alltså då någon form av raketliknande bomb som var fylld med spik, stålkulor och dylikt. Mm. Man hade också någon rörbomb och hagelgevär och så vidare. Fyra svärd och sju knivar hittar man i bilen också. Det, är ju lite, det måste vara att det är ju lite mäktigt om man verkligen tänkt angripa de som gjorde med som <laughs> <kommande> på eller. <laughs> det hade ju varit lite, lite äkta jihad över det i sådana fall kan man säga lite. Men, men den här alltså, det här är så sex stycken som har, för den här, den här demonstrationen så har samlat 750 personer och poliser, och åskådare och så vidare där också. Det har alltså kunnat bli ett ordentligt, ett ordentligt massmord. Mm. Den här mm. rättegången har fått noll och ingen uppmärksamhet i Sverige, vad jag vet. Jag har hade Nej. knappt att talas om den förrän jag läste om den i alternativ media. Ja, ja. problemet är att jag inte har fått så mycket uppmärksamhet i, ja, i alternativ media, men inte kanske i alternativ i nationalistisk media heller. Ja, och Vi och det har varit dåliga är... på uppmärksammarna. Ja, och det vet jag ju att det beror ju på en enda sak. Och det är för att det är idéer som man blir tilltänkt om för det. Och här ser vi återigen ett problem i den här beröringsskräcken. Att man inte vill prata om vissa saker för att man riskerar att bli uttänkt som kantor Eller man riskerar att bli uttänkt som ljudälskare. Eller vad, vilka tillmälen det nu än vara. För att vad det handlar om är att de här 750 människorna som tillhör RDL. Det är ju troligtvis man ska få av dem som överhuvudtaget tänker i de här termen. De är i brittiska nationalister. De är trötta på att se vad som händer i De är trötta på att se moskéerna och de är trötta på allt det här landet. Det är människor som de flesta eh, som, som och de tar då ett, ett steg för att aktivera sig. Och dessa människor riskerar att, att eh, bli eh, massmördade av islamister. Om man väljer att inte. Alltså, det sju är sjukhet. det att det funnits nationalister. Påstådda nationalister, som hade jublat åt den här bomben om den hade gått av. Ja, det finns det det är, det. det är oerhört motbjudande att man, att man vet att det är så. Men, ja. ja, och det är ett problem. Och det är därför vi ska ta upp de sakerna. Det är därför vi måste prata om det. Och, eh, vi ska liksom inte oroa oss över att, att eh, bli kallas en del eller det andra. För att eh, vi ska inte acceptera att eh, några vi en bomb då har den där. så enkelt är det. Ja, Men alltså jag menar vi har pratat om ETL tidigare. Det är klart att alltså, EDL ska ha så mycket kritik det bara går alltså, det, det är en det är på många sätt en en skit skitorganisation. Det är en projudisk pro-HBTQ smokescreen på många sätt. Oh, ja. Och... men, men men med det alltså de här 750 personerna som deltar där eller de tusentals som faktiskt stödjer EDL i Storbritannien framförallt eh, de här människorna det är inte för att de har gjort någon vidare politiska analyser och kommit fram till att Israel i framtiden utan de har sett en reaktion och, och, och, följer, och följer med den så att de känner att där händer det någonting. Det här är ju människor som många av dem som deltar där är ju människor som vill de vita folken väl. Ja, ja, ja. Jag menar, alltså, EDL är med största sannolikhet en organisation skapad av underrättelse det, det är det jag ganska övertygad om. På ett eller annat sätt, vilka exakt vet jag inte. Um, men att de har kopplingar till, till till judiska intressen det är alldeles uppenbart, så så är det och det är ingenting vi, vi ska sticka under solen så det ska vi ta upp men som du sa så att de flesta människor som, som precis som de flesta människor som röstar på, så är de, pratande, de gör ingen djupare politisk analys av detta men de ser vilka som pratar om det som de ser som det primära problemet eh, och för en, en, en familj som bor i Luton, en vit brittisk familj i Luton så är det primära problemet det faktum att de har faria-doner Mm. Eh, och om då inte nationalist, etniska nationalister eh, säger att det är ett problem med islam och att islam är eh, någonting som ger emot och istället eh, säger att islam är någon form av allierade då kommer de här vita familjerna att söka sig någonstans där eh, deras problem tas på allvar därför är det så otroligt viktigt att den etniska nationalismen har två bollar i luften det ena, minst. Är ja, minst. det ena är problematiken med de feministiska och krafterna, det andra är islamiseringen och gör att det finns en sådan plan mm. eh, nu ska jag säga att jag försvann från, från nätet här igen jag vet inte om ni eh, här, noterade det Magnus ramblade på där jag... <här> okej, okay. så jag jag har inte hört, och, och sen hörde jag Magnus väldigt väldigt dåligt precis innan, innan det kopplades ner också så att Um, men, men om jag förstod det rätt så, så, um, så, så på de brottstycken jag hörde så är det som att du, du pratade om att det, jag menar för många engelsmän um, som vill protesterar mot den här utvecklingen idag så, så är typ ideellt av de enda alternativen de ser. Jag, ja. Uppfattar jag det rätt? Ja, det okay. i alla fall ett av de enda alternativen som tar i den frågan. Nej, men ja, det är ju helt, helt, helt riktigt alltså. Och, jag, menar, jag känner ju folk här som, som uh, sympatiserar ändå med, med EDL för att de, um, de gör någonting och så där vidare. De har ingen, ingen som helst kläm på, på den här liksom, större biten. De, de har absolut ingen kläm på... på EDLs koppling till, till. Som finns alltså, absolut. Det, det, det är på det sättet en, en, en fake-organisation. har jättestarka kopplingar till, till uh, olika typer av uh, neokonservativa think tanks och uh, um, sånt där. Men där har vi ju pratat om förut. Mm. Jag kan, för de som inte har hört det då tipset tidigare så. Nick uh, Griffin, uh, BNPs partiledare. Har gjort ett riktigt, riktigt bra föredrag på en halvtimme om just IDL och de här uh, strömningarna och kantihadismen som, som finns på nätet. Som jag varmt rekommenderar folk att, uh, att lyssna på. Men, men som sagt, jag menar, som, som läget är nu, um, då då, då med, med BNP som är lite på. Uh, vad ska man säga inte defensiven men, men de är på, uh, på klingande liksom som, som kraft då då är ja <tryck> ha, ha, på Dekis är lite starkt också kanske men ja har ha, inte en P också uh, så att säga försökt skilja sig från de krafter eller från de. alltså Edel såvitt vi jag förstår har ju en stor gaturörelse det är gamla huliganer och klackskärpar och och så vidare som, som finns där bland annat. Och det är väl sådana som bland annat då BNP inte har velat ta i med betalning för att de inte var så jävla eh, anständiga. Jag vet inte riktigt om, om, om det är helt. Tämmer det? Alltså. B... Sverigdemokraterna eller. Um, sådär. Men, men i, inte den uh, utsträckningen i alla fall. Mm. Men, men jag, jag kan inte, kan inte riktigt uttala mig där. Jag har fått en ja. känsla i alla fall. Hur som mm. helst så bör vi kunna konstatera att det här bakläxa på att vi inte har uppmärksammat det här mer. För att menar, visst nu misslyckades de som de så ofta gör de här jihadisterna men det hade kunnat bli alltså en, en sån vidrig attack om det jag kan, jag kan bara tillägga att det har det varit väldigt, väldigt lite uppmärksamhet kring detta i, i brittisk media också, Det av vad jag har kunnat se i alla fall. Jag, jag har hört det omnämnas ungefär en, en gång. Och det är naturligtvis för att det är, det är fel personer som har tilltänkta mottavlor. Mm. Ja, hade, hade det varit, hade de planerat att, att angripa jag vet inte, en regimentsförläggning eller Polisstation eller äh, vad som helst. Annars så, så äh, hade det fått tiofald äh, mycket mer utrymme. Mm. Ja, det verkar som att det här jihadistproblemet äh, är mer utkristalliserat äh, i Storbritannien än vad det är i Skandinavien. Äh, det känns så, alltså med all, allt som sker där. Jag tycker att man inte ser det på samma sätt i Sverige. Men samtidigt så var det. Äh, Senast i dag Expressen, Magnus du visar mig där med angående Jakobsberg. Ja, alltså där tar man ju upp det är ju en en ungdomsledare från det själv, Ali Al-Jaber som berättar om situationen i Jakobsberg i söderhöjden, det gamla området. känner jag till där har jag varit har jag haft odet där. Men de har varit bockt sig. Det vet jag inte. Men där där han berättar om hur ungdomar eh, får talat, alltså får hela pension och åker till, till eh, ungdomsläger under ett par veckor eller par månader till och med i eh, Saudiarabien eller Yemen eller ja, andra sådana här länder, eh, både Sunni och Shia-muslimer. Och sen kommer de hem och har hävdar att han märker en förändring på de här efter de inte vill sitta tillsammans med... Uh, icke-troende och så vidare att det, att det sker någon form av radikalisering och det man väl ta, ta för säkert att, att det sker så naturligtvis uh, och han kopplar mm. det här också delvis till, till upploppen och, och som har varit och så vidare han, han säger ju själv så här att, uh, att uh, det som händer kommer ända igen och det kommer bli värre han uttrycker sig nästan på ett tacksamma sätt som jag själv har gjort och konstaterar att förorter som Husberg, de ligger inte i Stockholm. De ligger inte ens i Europa vad Nej. det gäller hur det ser ut. Så det är ett faktiskt problem, naturligtvis. Ett faktiskt problem vi måste prata om. Sen har vi en annan lösning än Reinfeldt och Anhang. Mm. Han beskriver dem så här... Um de kallar svenskar för koffar, gudsförnekare. De förespråkar våld och har en nedsättande syn på det svenska samhället. Nu har jag också en nedsättande syn på det svenska samhället i och för sig, men inte riktigt likadant som, som det här. Men att de, de odlas ju också i sin, i sin svensk fientlighet. Där. Man ska, alltså, även om det bara är liksom, det är inte jättemånga som åker på de här lägrena, men tillräckligt många för att folk ska reagera. Men jag menar några hundra... Eh, fanatiska muslimer som vill bedriva jihad på svensk mark kan skapa tillräckligt med oreda för att det ska bli riktigt jobbigt. Mm. Ja. Om inte annat, men man tittar på vad som händer i den brittiska soldaten. Man mm. fick huvudet avskuret. Och det, jag menar, det kommer kanske inte ske att de skär av huvudet på hundratusen britter. Men jag menar, är, det, är det godtagbart att de gör det på en? Mm. Så, vi, så vi får läsa om samma i Stockholm när de har försökt med, med, med att spränga av en bomb eh, mitt i Stockholm. En gång. Och det gick ut skogen som, som sagt. Mm. Eh, och du vet ju också att vissa i den situationen tyckte att det var bra. Mm. Så att, jag retar mig nog övergärd på det där kan jag säga. Men den killen hade väl, alltså, jag kommer inte ihåg vad han han som äh, självvårdsbomban i Stockholm. Han hade väl äh, äh, Pluggat, var Bott i just Luton? Ja, ställen. precis. Mm. Ja, det verkar ju vara ett riktigt pisshål där Luton. Numera, alltså. Ja, det tror jag inte är så kul att bo i. Luton och Bradford och några andra ställen är, är i princip inte um, dita... Det finns några ställen i, i, i London också. Och men vet du, varstånd. Jonas, om man, i de här områdena, vet du någonting om det fall man har sett att uh, vita britter har konverterat i större utsträckning. Det förekommer ju, men inte så jättemycket i just de här områdena tror jag inte. Nej. För att vita britter överlag har, har liksom flyttat därifrån. Men, men sen, sen är det liksom ett antal jag vet inte hur många, jag har inga siffror men, men det är ju hur som helst uh, ja, siffror förmodligen femsiffriga tal siffror skulle jag säga um, av, av människor som konverterar mm. till islam så att um, men det är klart att jag menar det, du, du kommer alltid att ha sökande människor du kommer alltid att ha liksom, religiöst sökande människor uh, och, och i en tid när um, den när, när kristendomen är så totalt uh, i upplösning, Jag menar, de, de kristna kyrkorna rent organisatoriskt är så totalt i upplösning och, och upplevs som, som, uh, som, som döda av uh, flertalet västerlänningar så, så det är inte helt uh, förvånande egentligen att många söker sig till islam då som, som verkar vara en vital kraft i alla fall alltså seriöst somerna som i i Stockholm här med de här ska bara understryka förlåt Magnus men bara så att inte nu folk missuppfattar jag tycker inte att detta är bra det är ingenting jag uppmuntrar till jag tycker det är fel jag tycker det är otillsyke och så vidare och så vidare men jag kan förstå att det blir så mm. Problemet är Jonas att de, de som, om det är någon som vill skriva ner det du sa så kommer de skita fullkomligt i det där. De gör som mm. Aftonbladet, de tar det här citatet som är smaskigt och sen så glömmer de bort precis allting annat som de sa efteråt. Så nu, du körde i alla fall. Det jag vill säga var under den här demonstrationen som var i fred efterbönen i Stockholm i Alby. Och det är just det jag kopplar tillbaka till det du sa Jonas. Det du ser där också det är att sådana här grupperingar, alltså vänster invandrargrupperingen som är afroamerikaner. De stödjer eh, islam, eh, alltså islam i Sverige. De stödjer moskéden. De stödjer det här bönutropet. De skulle ju naturligtvis aldrig i helvetet stödja eh, en, en, en kristen kyrka där man uttrycker Delvis eller liknande åsikter om vissa saker, homosexuella kanske till exempel, som man gör i en moské. Det skulle de aldrig försvara. Och där ser man att det finns en koppling, en politisk, religiös, eh, alldeles oavsett eh, att de egentligen borde ligga i konflikt. Inte gör det på grund av att de tillhör samma främmande kulturer. Mm, mm. Jo, nej, men är värt, så är det är värt att komma ihåg. Mm. Det, det, finns vissa, det finns vissa undantag där. Jag menar, om, om du tittar på den iranska gruppen i Sverige till exempel mm. så, så har du en väldigt, väldigt stark um, antimuslimsk oftast kommunistisk um, kontingent av, av mm. iranier som, som det, det är väl ett av de få fall där du faktiskt kan se um, ja iranier bråka med varandra i Sverige. Mm. Um, nästan slåss ]igt. på gatorna. Um, så, så att um, det, det är inte alltid så men, men överlag så, så, så stämmer det mm. Men eh, Radio Framåt kommer i alla fall fortsätta att hålla här och äpplen skilda från varandra, vi kommer hålla flera barn i luften och vi kommer kritisera det det behöver kritiseras utan att vara rädda för att bli kallade vare sig denna eller det andra Nej. Så är det um, Jag tänkte komma med ett uh, väldigt radikalt uh, ställningstagande här och se om ni håller med mig. <laughs> <laughs> jag, är jag tycker nämligen att bibliotek är en bra sak. Är ni med mig där? Uh, yeah. Ja, i princip. i princip. En grundläggande sak för att det ska fungera att ha bibliotek är att man lämnar tillbaka böckerna man har lånat. Mm. Där har ni mm. med också. Ja, yeah, absolut. Nu vet inte jag riktigt hur det ska gå till längre. För att nämligen så i Malmö Ska man, har man nu eh, infört så att eh, illegala invandrare eller invandrare i taget inte ska behöva identifiera sig när de lånar böcker de ska alltså kunna ha anonyma lånekort det kommer alltså inte gå att se vem det är som har lånat en bok jag, jag förstår inte alltså. det, här kommer, det blir alltså gratis böcker som man bara kan gå och ha hemma sen hur, hur mm. ska det annars bli Jag förstår inte. det är helt, det är helt absurt Ja, nu förutsätter du då att de inte är för att samma, lämna tillbaka böckerna. Ja, alltså, det här har ju inte så mycket egentligen med att det är invandrare att göra. Det gör det sig lite värre, men jag vet hur människor är. Det räcker liksom för att det ska vara så. Mm. Ja, men alltså, såklart. Vi ja, jag... bara ytterligare ett exempel på hur absurd det, det blir, vilka absurda konsekvenser ja, hela det här projektet får och hur, hur, hur verklighetsfrånvänt eh, det men de menar då att papperslösa, alltså illegala invandrare, ska också ha rätt till kultur. Biblioteket är en fristad för alla och vi är till för alla. Så alla måste ha möjlighet att kunna låna böcker. Nej, de behöver inte ha rätt att låna hem böcker. Utan får de sen, sitta där sen, jag skulle kunna förstå argumentet att, att det ska vara en fristad för alla. och det, det ja, bla, bla, bla. Även om jag inte håller med. Så, så det, det skulle vara logiskt, det skulle vara begripligt. Uh, att det är öppet För, för uh, vem som helst Att man inte måste identifiera sig För att få sitta där och läsa ja visst. Men inte ja. låna hem böcker det Jag tycker inte... att man ska införa reva På biblioteken Och, <laughs> och, och alltså, luras Man ska sätta upp stora plakater där Det står uh, att kom till oss Om du är papperslös Ska du få fina saker Sen när de kommer så fångas de in av poliser Så sätter de på bussar Och skickar Såna ut dem. Honey trap. Ja, det tycker jag att man skulle göra. Uh, nej, men visst Jonas, du har det rätt. Men alltså det roliga är ju, uh, kan du inte göra samma sak på Kungliga biblioteket? Och låna ut så här uh, texter från 1600-talet eller någonting? Det det man inte, får låna du, hem du får, får ju inte, du får inte låna hem från... från Nä, men, du får jag låna jag hem är... utländsk litteratur, men inget av de där... De jo, de men är. inte det liksom kanske, jag menar, om de är lära sig Sverige... Är inte det lite förnedrande att behöva sitta där instängda och övervaka De kommer från länder de, de har gått ut. De vill ju kunna ta hem böcker och känna sig fria. Ja, det är klart. Vi kommer i alla fall få se en, en ökad, ett ökat svinn av pekaböcker tror jag nu i Malmö bibliotek. Jag var ganska övertygad om att det kommer försvinna böcker. Sen är det ju så bra idag att det är mycket skit på biblioteket, så att det, där, det, det spelar ju mindre roll utifrån ett bildningsperspektiv naturligtvis. Och när vi ändå är inne på det här med böcker så skulle jag vilja påpeka att det, finns, det vore bra om våra lyssnare, när de är på biblioteket nästa gång se till att fråga bibliotekarien där varför de inte har rödöd eller till vem för noden eller, ja, nu säger bara sånt jag teater det är boken om Karlberg men även andra böcker som vi släpper och har och påtalat att det skulle vara intresse att det tas in Det finns tillfällen då bibliotek har tagit in böcker av svar karaktär. Nu vet jag inte hur samtidningen ser ut, men det är värt ett försök. Mm. Jo, alltså det, det där vet jag tidigare att vi har gjort eh, då, går man, då ber man dem ta in det helt enkelt. Så har de gjort det så var det fungerade förut i alla fall. Mm. Det är ofta de inte gör också, utan, utan säger att det, det motsvarar inte vår värdegrund eller våra kvalitetskriterier eller vad de nu säger. Precis. Så att... Eh, det är... Kanske bara en snäll bibliotekarie där på Skogos När det fanns. Det finns inget bibliotek. Det, det kan det ha varit alltså. Nej, men jag vet att, att malmöstas bibliotek till exempel vägrade ta in salt när det äh, begås sig. Mm. Um, Expo med, med däremot blir det man hitta i de flesta bibliotek. Ja, ja, det hittar man överallt. Nej Men med motiveringen att inte motsvara deras kvalitetskriterier. Och <laughs> det, det är liksom... Ja. Ja. Och nu, är det, och nu är det ett skämt. Till skillnad är... från tidningen Mama. Som... <laughs> mm. Jag vill, jag vill dra ett, ett, ett skämt av en ljud för att göra det. Okej, en gång. Det beror på det har, om det är förgripligt eller? Ja, det har med ämnet att göra. Eh, vet ni att alla eh, bibliotek är bara nazister som jobbar där? Det är så alltså? Ja, bibliotekarier. Bibliotekarier. Ah. Just det. <laughs> Oj. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Vi, vi går vidare. Ja, gör det. <laughs> Snabbt. Jonas, du som har varit student i skillnad från oss andra två irriterata <laughs> människor här um, uh, Bodde du någonsin i studentlägenhet? Uh, nej, det har jag faktiskt aldrig gjort okay. um, för att... jag har varit mycket i studentlägenheter hos kompisar och så under tiden jag pluggade visst, så att jag har lite begrepp om vad det är ja. Jag misstänker att ni inte pluggade särskilt mycket när ni träffade sådär i... <laughs> Um, det är nämligen så att um, 18 studenter som har bott i studentlägenheter i Kista har blivit tvungna att flytta nu då det har blivit så stora problem med mm -hmm. att Sigenare har slagit upp läger på parkeringen utanför. Ja, är det du det som framstå är det? som seriös här nu, Dan. Det heter Romer. Ja, Nej, jag tycker du ska framstå som seriös och det seri som den säger. Personer. <laughs> Personer har slagit upp läger. <laughs> Ingen det är skit, alltså, så jävla skitnödigt uttalande Jag 18 internationella studenter måste flytta sedan personer slagit läger. vi lärde satt journalisten och tänkte vad fan ska jag skriva alltså oh. ja. men de ser bara individer, det är därför förutom när det handlar om diskriminering ja, ja. Ähm, men äh, det är alltså, de säger att det kan sig upp mot hundra personer, ibland fler som befinner sig på den här parkeringen och det är ett stort problem med nedskräpning och så vidare så att, de kan helt enkelt inte bo kvar där. Det finns inte så mycket att säga om det här egentligen, men det, det är bara det är så absurt. Alltså jag förstår inte vad det vill bara att köra bort dem. Jag alltså, titta, på, titta på hur det ser ut i Oslo. Jag såg, jag såg några reportage därifrån där, där så kallade romer har bosatt sig. Menar, de hade börjat äta katterna som sprar runt och slå ihjäl fåglar och tillagat och, Alltså det var mm. helt sinnessjukt hur det såg ut och det där de rapporterade, vanligt, då, det rapporterades om i vanlig morsk dagspress. Inte för norrmännen verkar bli så jävla mycket om det, utom nationella normer naturligtvis. Så att, återigen trots att de rapporterar att där är de vilka som ställer till problemen så, så händer det inte särskilt mycket mer för det. Men i alla fall, eh, och, och, och de bilderna jag såg det var ju helt, alltså, helt absurt. Mm. Eh, det såg ut som Jakarta eller någonting. Ja, men vi har ju sett också um, till exempel när um, där i Tierp när svenskarnas partiver har efter ett sådant där sena läger. Uh, alltså det, det, var ju, det hade ju varit helt absurt. De har såhär grävt ner kläder under marken och på, jag vet inte vad man håller på med. Men det är för att typ återkomma och ta upp dem Nej, eller Jag vet inte. Vi ska, försöka, vi ska försöka få med någon här som någon företrädare för resande eller så, romer eller vet du ja, ja. i framtiden. Så jag tänkte jag också att vi skulle stanna till lite här vid lokförarna på Roslagsbanan som har gjort internationell succé. Ja, det var roligt. Det är ju nämligen så att det blir väldigt varmt på sommarna och speciellt när man sitter i de som har typ fungerande aircondition en av tio gånger eller sådär. Mm. Och då påbjöd arbetsklädseln att män skulle ha... Eh, långbyxor och eller man ska ha långbyxor och korta och för kvinnor fanns det stol men män fick inte ha shorts. Detta reagerade man på och eh, då valde några av killarna istället att också ha stol. Vilket då blev PK syntax error i huvudet på cheferna som bara ja, det kan vi inte vara emot för att alla har ju rätt att uttrycka sin personliga, sin personliga kön. Det finns lika många kön som det finns människor, var det någon som sa. Alltså. <laughs> <laughs> Och sen, eh, oh, bra. Men de vann ju till slut. Eh, de, nu får de ju ha shorts. Ja, jag tycker det var fantastiskt gjort i talen. Det där var alltså, ett, ett roligt sätt att på något sätt använda hela den här jävla idiotin emot, emot dem. Mm. Att man, nej men okej vi får inte ha korts, nej men då har vi kjol. Och jag kan tänka mig att de på Ariva där som, som sköter då lokaltrafiken, de satt där och tänkte, vad fan gör vi nu? Vi kan ju inte säga att de inte får ha kjolar, för nej. då blir det ju riktigt illa. Mm. Så att, och det sjuka i det hela att det hade ju aldrig blivit någon storm mot att de inte får ha korts. Det hade folk inte brytt sig om. Men... Nej. Nu det liksom... Får de det inte ha skuld däremot då hade det varit, då är det ett annat problem då, för då är det diskriminering och ja. könshat eller vad det heter. Mm. Så det där är ja, är det jobbar man på ja, alltså det öppnar upp vissa möjligheter för den som tänker till och fångar extra. Just hur man kan utnyttja den här de här absurditeterna till för, att, för att driva hjälp med systemet helt enkelt. Men jag tycker att här är inte något kulturellt sak också med, med shorts, för att Jonas, du är ju stark shorts-motståndare. Det är inte alls. Alltså. Jag, jag gillar Jag, jag tycker bara om att sätta etiketter på folk. Ja. Det är så jag har gjort det hela programmet här, om inte ja. har märkt det. Jo då, det jag Nej, det men när, jag, d, d, när det han var det på det. tysk media så vet, programledarna skrattade och tyckte det här var jättekul. Men det de skrattade nästan mest åt, det var att de inte fick ha shorts. Alltså att vad är det för mm. Sverige? Vad är det för fel på det här landet för att här i Tyskland där får du, alltså till och med på kontor liksom. alltså inte om du jobbar på ett advokatkontor det måste göra någon form av måste göra någon form av se, se bra ut liksom. men på kontor, det är inget problem med att ha shorts. Jag vet att i Sverige när jag jobbade då fick man bara ha shorts på fredagar när det var så här casual friday som de svint att men här är det helt, helt okej okay att ha shorts på kontoret och i tjänsten och, ja. jag vet inte mm. varför det är ett sånt problem i Sverige. Är det för att vi inte har lika många varma månader så att, kan man lika häda ut? Eller? Jag vet inte. Alltså, någonstans så... Men är det ett sånt problem i Sverige? Jag är lite förvånad över det. Ja, jag så. känner inte igen mig där. Jag har inte haft såna jobb som du då kanske idag. Nej, kanske inte. Jag vet inte vad jag har haft jobb. Jag har haft <laughs> alla sorts jobb. Ja. Um, nej, men jag, jag har i och för sig bara ett minne av det. Men det var när jag jobbade på ett, ett, ett mindre säljföretag. Då fick man inte ha shorts på kontoret. För då skulle man ha... Men annars tycker jag, jag att det finns, något, det finns något charmigt med Man tycker ju för sig inte ha jeans heller så att det... Alltså mm. äldre människor, de har väl dött av de flesta nu, men, men som på fullaste allvar undrade varför det hela frinsland folk kring i ja. mm. Alltså det fanns ett annat tänk för i hur man skulle vara och bete. Så på något sätt så, så, så vill jag ha tillbaka den. Det är lite det här pratet tidigare, att man borde inte hålla på och hänga upp varandra och i offentligheten och slaska runt liksom. Det här att hur beter du dig i det offentliga rummet? Äh, återhållsamhet mm. och modesthet är någonting att sträva efter. Jag vill inte bjuda shorts för då skulle jag gå under. Nej men det beror ju på vad man har för shorts också, eller hur? Mm. Jag menar, det, det äh... Det, det, det finns ju kort som man, som man är klädd i. Sen, sen, sen finns det ju sånt som, som faktiskt ser ut som om man hådrar på, på sig ett par kassonger eller badbrallor. Liksom. Jo, men jag menar det var inget problem för till exempel att SL att ta fram en, en slöja som passade uniformen. Nej, Det kan exact. inte vara problem att ta fram ett par snygga eh, Snygga shorts, menar, det går ju Nej visst, alltså det är märkligt det där För att här i Storbritannien Det, det jag har sett, det är inte så brukligt Helt enkelt att ha shorts Så att jag känner mig inte helt bekväm i att gå i shorts så det är inte så här. brukligt att borsta tänderna heller Så att det <laughs> <laughs> Nej, men just i Skottland där jag bor Där är det faktiskt in, Inte helt okänt att man har på sig En sorts kjol, männen Fast bara i festliga tillfällen <laughs> Och inga, ingenting under det säger jag miten. Jag vet inte. Oh, jag inte jag vet inte heller. Men du, eftersom du bor där, får du till uppdrag till nästa radio framåt att kolla närmare. Uh, jag avböjer gärna det. <laughs> du klarar dig för den här gången. Um, jag tror att vi ska börja runda av här, om inte Magnus har någonting att uh, lätta från sitt hjärta. Nej, jag läste faktiskt anklart om det kiltanvändandet så jag måste bara ta upp det. Jag, jag lovade att skicka dig den här länken, Jonas, till varför, varför man ska bo i Skottland. Där var det faktiskt ett utklipp ur en, en dagstidning där man, där man skrev om den här lilla intressanta händelsen. Det var nämligen bröllop som stod för dagen och, och brudarna hade ju då en fin, fin klänning och brudgummen hade traditionellt en kilt och ingenting under. Och sen under festligheterna så hoppade han upp och satt besiktat på sin dam. Och när han gick därifrån så efterlämnade han en, liten, en lite oönskad ett lite oönskat märke. det att det vart katastrofalt bråk på det bröllopet och med Bruden mycket, mycket upprörd över detta. Ni förstår säkert vad jag pratar om. Eh, så att det finns ju problem med, med kilt och eh, män och inga, ingenting under. Det mm. gått upp och <hör> eh, Okej. Okay. Uh, jag vill bara passa på att säga en sak. Eftersom vi nu ändå har radio och har möjlighet att kommunicera på det här sättet med många vi, vi känner och sådär. Jag... Um, har haft lite problem med min e-mail eh, e de senaste dagarna. Med, med, min, med den e-mailadress jag har använt eh, hittills. Så att eh, ni som eh, hör detta och som, som eh, har korresponderat med mig den vägen. Eh, Använd inte den gamla adressen som det, som det är nu. Utan eh, för av er på ja, Maila sätt. till radioframat så kan jag bara vidarebefordra eh, era uppgifter ja, till, till Jonas. Och så kan Tack. ni ta kontakt den vägen. Mm. Mm. Ja, jättefint. Jag har här under sändningen också dödat två stora spindlar. Jag förstår inte var de kommer ifrån. Jag har försökt hålla min manlighet här och inte börja skrika mitt i sändningen det har gått bra. Däremot betyder det här nu att det kommer spörregna imorgon. Problemet då är att det där är två spindlar som jag hade med mig som husdjur och jag glömde bort att ta med mig av det där. är mina vänner du nu har slagit igen. Det är okej. Okay. Det ska bli jag säga, inte du. Och, och det, det, är är okej, det är okej att det blir ledsen, Magnus. Ja, det är helt okej. tack. Glöm inte besöka radioframåt.se för att ladda ner gamla avsnitt. Det finns också på iTunes, Youtube, bla bla bla. Allt det där. Ni vet vad det är för någonting. Realisten.se blir prenumerant. Stöd, satsning mot pressstöd. 630 prenumeranter eller något där nu tror jag att det är. Och... Um då kan ni också vara med och lyssna live nästa gång vi sänder live är alltså på torsdag den 27 juni de om 10 dagar så ni har mycket tid att lyssna på gamla avsnitt tills dess och det blir alltså sista avsnittet innan vår lilla sommarpaus när vi får sommarlov och ska springa runt på gröna ängar och vara glada ja det var väl bara det, vi avslutar som vanligt med den svenska nationalsången och passa på att önska glad midsommar i förskott för att det kommer ju ske här under tiden som vi är borta. Precis. Mm. Glad vi som på er. Uh, och uh, se till att ta det lugnt med uh, snapsen bara. Så att det inte blir några olyckor. Ha det bra allihopa!